Aquesta setmana la Generalitat ha formalitzat la presentació d'un recurs davant del Tribunal Constitucional pel decret del govern espanyol que implanta una tercera hora de castellà a la primària. D'aquesta manera, l'executiu vol defensar el dret de la Generalitat a determinar les hores de castellà i la manera com impartir-les. De tota manera, el govern català tirarà endavant el decret curricular de primària que recull aquesta tercera hora de castellà i deixa en mans de les escoles decidir de quina manera l'apliquen. Aquesta notícia ha fet tornar a posar sobre la taula quina és la salut que té la llengua catalana. I nosaltres hem volgut parlar amb el secretari de, lingüística, politi, de Política Lingüística perdó, de la Generalitat, Miquel Puello, que ha decidit d'enfrontar-se a aquells que diuen que el català està en perill d'extinció i ho ha fet escrivint un assaig carregat d'ironia en què, a més de treure-li ferro a la mort de la nostra llengua, demana la formulació d'un nou discurs que abandoni definitivament el cultiu de la nostra hipocondria lingüística, segons diu. El resultat és el llibre El fantasma de la mort del català i saludem ara sí a Miquel Puello molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs real, realment creu que estem vivint un síndrome d'hipocondria lingüística? Eh, jo aquest eh, llibre voldria destacar que el vaig escriure en els mesos que es van produir entre la sortida d'Esquerra Republicana en el govern en el maig del 2006 i la constitució d'aquest govern. Per uh -huh. tant, me'l vaig plantejar mm, des de la meva perspectiva de professor universitari i de ciutadà més que no pas de secretària política lingüística. Ara bé, les conclusions a les quals arribo, els plantejaments que faig, evidentment els continuo, els continuo assumint. En essència, jo em vaig començar a preocupar ja fa uns anys, quan em trobava que sovint em convidaven a participar en un debat o en una taula rodona o en una tertúlia radiofònica sobre el futur del català. I aleshores, així com... Podem parlar, doncs, no sé, del futur de la dieta mediterrània o del futur de, de la literatura negra, doncs, i imaginar quin pot ser. Cada vegada m'adonava més que quan algú es plantejava el futur de la llengua catalana en un debat d'aquesta mena, el que estava dient entre línies era la mort de la llengua catalana, és a dir, un debat més sobre si a la llengua catalana li queden 10, 20... 50 o 100 anys. Sí. I com que aquest és un discurs, és un debat, que des de finals del segle XVIII es va arrossegant, i, i tenim documents de principis del segle XX en què un rector de, de poble escriu a mossèn Alcobé i li diu, mossèn, eh, el català s'està acabant i d'aquí quatre dies no s'encantarà pus ni gall ni gallina doncs em vaig adonar que hi havia una recurrència i que pot ser aquest camí de melancolia no, no, ens, ajuda, no ens ajudava gaire a afrontar el futur eh, des de les millors perspectives. Per tant, hem de dir que, eh, sota el seu punt de vista, no té cap efecte positiu aquesta existència de, de l'amenaça, per dir-ho manera, i que, doncs, que fa que alguns sectors ho eh, defensin encara més la llengua. No té cap efecte positiu? Jo crec que quan una part petita, perquè evidentment aquest no és un debat popular, una part petita de les persones doncs, que tenen interès per la llengua llancen dia sí, dia també, eh, el missatge que el català és mort. Per una banda, eh, el que passen tres coses. La primera, que les persones, que els catalanoparlants, que, que procuren doncs, viure normalment en la seva llengua i que, per tant, doncs els interessa llegint català i veure cinema i fer determinades coses no els anima gens. Segona, que aquelles persones o aquells grups que desitjarien veure desaparèixer el català el més aviat possible doncs se senten molt satisfets. I tercera, que aquestes vora un milió de persones que s'han instal·lat a Catalunya en els darrers anys i que a poc a poc doncs els anem engrescant eh, i els anem convencent de la necessitat que aprenguin català doncs bé, si els eh, animem a pujar en un vaixell la tripulació del qual es, es passa el dia discutint si s'enfonsarà o no s'enfonsarà, a mi em sembla que això des des del punt de vista del futur i des d'un punt de vista pràctic, no és, una, no és una estratègia gaire adequada. Uh -huh. ah, aquest, eh, aquest debat del que estàvem parlant, doncs de si té bona salut o no té bona salut al català, és un reflex d'allò que pensa realment el poble en el seu dia a dia? O és més aviat un tema que està dins del discurs polític? Jo no crec que en aquests moments la, la principal preocupació, ni de bon tros, eh, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya sigui el futur de la llengua, ni tan sols en el cas d'aquelles persones doncs, que en fan un ús normal, que se l'estimen i que se senten vinculats a aquesta fórmula d'expressió. El que crec en relació a, a aquest debat és que, i no només pel que fa al futur de la llengua, sinó també en altres àmbits, el que crec és que vivim una, en una societat on circula molta opinió, és a dir, on, on l'opinió és omnipresent, de vegades una opinió extreta a partir d'anècdotes o a partir eh, de partits presos o a partir, eh, o a partir eh, de tòpics, i en canvi circula molt poca informació. I, sincerament, pel que fa al català, jo crec que la, el desfasament entre la informació i l'opinió és molt gran. És molt gran i aleshores vostè ho suggereix, i és veritat, fins a cert punt, jo crec que els mitjans de comunicació en general, l'agenda mediàtica predetermina o influeix excessivament en el que és el debat polític, en el que és el discurs polític, encara que aquí, doncs, com a polític, també hagi d'entonar un mea culpa. Uh -huh. És a dir, no sé fins a quin punt la classe política catalana, fins i tot si es vol la classe política espanyola, és capaç de plantejar quina és la seva agenda, quin és el seu temari, quines són les seues prioritats o si aquestes prioritats cada vegada més venen marcades doncs, per determinats líders d'opinió, per determinades tertúlies més o, més, més o menys estridents. Em parlava d'opinions eh, i en aquest cas em de que, que aquest assaig que ha escrit el fantasma de la mort del català es basa en, en dades estadístiques, no? A veure, jo he procurat i vostè ho ha dit al principi eh, en un to que a vegades és irònic perquè, escolti, la ironia ha estat des del punt de vista dels catalans, sovint una arma que ens ha permès sobreviure en moments molt difícils. Mm? Mm -hmm. Jo he procurat plantejar un altre punt de vista i sí, efectivament, he, he, he volgut aportar dades, per exemple, els resultats de l'enquesta d'usos lingüístics de l'any 2003, que a més a més ens permet tenir dades fresques i perfectament comparables, no només de Catalunya, sinó del País Valencià, de les Illes de Catalunya Nord, de l'Alguer i de la Franja de Ponent, i precisament del que em queixo és que aquestes dades que les tenim damunt de la taula, que enguany es publicaran en format de llibre, però que ja fa mesos que estan penjades a internet i que s'han presentat, generin molt poc debat, molt poca discussió, i en canvi una carta al director, amb tot el meu respecte per aquest gènere tan entranyable, d'algú que diu, avui he decidit, he descobert que el català es mor, pugui generar molt més debats. És dir, continuem deixant-nos arrossegar per la passió. Potser això és inseparable de la nostra condició de poble, doncs, que, que fa anys, que fa segles que no pot viure en plenitud eh, amb una normalitat absoluta en català, això genera una tensió determinada, hi ha un escriptor anglès que fa temps que viu entre nosaltres, el senyor Matthew Tree, que, que, que ho diu, a uh -huh. Catalunya trobes al voltant de la llengua amb una tensió singular, curiosa, molta gent en parla, no opina, etc. I ell diu, això té aspectes interessants, però evidentment doncs, també té aspectes una mica anormals, aquest eh, mirar-nos el melic continu i aquesta melancolia reincident que mi em sembla que, que sí que hauríem de superar. És a dir, que hauríem de recuperar, i no només des del punt de vista del que pensem sobre la llengua, hauríem de recuperar una certa autoestima, un cert, potser no m'agrada la paraula, un cert orgull de normalitat i intentar molt més projectar-nos cap al futur que no pas continuar mirant cap al passat. Al principi de tota l'entrevista em comentava quin va ser el moment en què es va gestar aquest assaig sí. al fantasma de la mort del català. I, eh, el govern de Maragall va optar per aplicar de manera decidida la llei de normalització. I m'agradaria preguntar-li si seguiran aquesta línia o si per atenuar una mica aquests aspectes doncs, com més conflictius. A veure, d'entrada, la qüestió amb què ens vam trobar no era aplicar de forma decidida o no, sinó aplicar o no ah. els darrers governs de Convergència i Unió havien deixat havien decidit congelar i deixar al calaix determinats aspectes de la llei de política lingüística. El govern el que va fer és considerar que en un estat de dret les lleis són per aplicar i que, per tant, no hi ha lleis que s'apliquen i lleis que no s'apliquen. Si vostè refereix al, al molt controvertit tema doncs, de les sancions referides a la retolació d'establiments comercials, doncs és cert va provocar una certa sorpresa, aquesta decisió d'aplicar la llei va, va coincidir en el temps amb el debat de l'Estatut i, uh -huh. i amb un grau de tensió per part de determinats mitjans i determinades forces polítiques vinculades a la capital de l'Estat molt alt. Uh -huh. I quan el tema de les sancions doncs, que constitueixen fillo diria que la, la punta de la punta de l'iceberg de la política lingüística que es va aplicar se les va convertir en, en elements protagonistes i es va silenciar tot el que s'estava fent en altres àmbits i a més a més en alguns casos fins i tot es van arribar a divulgar mentides tan explícites com dir que a Catalunya se sancionaven persones en funció de la llei de política lingüística quan, com tots sabem, la llei de política lingüística únicament estableix en alguns casos sancions a empreses o establiments. Què farà el govern actual? D'entrada, doncs, dic la llei hi és i per tant la llei és per aplicar-la, però sí que farem, i jo crec que això doncs, ho havíem estat fent en el govern anterior, però si cal, reforçarem aquesta actuació. El que sí, el que, sí que farem és aplicar totes les mesures proactives, preventives, de suport, d'assessorament, de divulgació, perquè especialment doncs, els establiments comercials estiguin informats de l'existència de, de la llei i perdonar los totes les oportunitats positives per adequar aquests aspectes, perquè al final del que estem parlant, bàsicament, és de la relació entre ciutadans que són també clients i usuaris uh -huh. i empreses que ofereixen serveis i cada vegada més en el món modern el concepte de qualitat incorpora també uh, els conceptes de poder atendre el client en la seva llengua i que el client sigui quina sigui la seva llengua habitual quan arriba doncs, a un establiment pugui trobar la carta en la seva llengua perquè no, no em negarà vostè que trobar-se una carta de restaurant en francès, en anglès, en alemany, en italià, en castellà, que és magnífic perquè sí. demostra doncs, una capacitat d'adaptació al, al públic que ens visita bona, el que resulta molt difícil de defensar si més no des de la postura de la bona fe, és que l'única llengua eh, absent d'aquella carta sigui la catalana. Doncs per acabar, recordem que ja està publicat el llibre El fantasma de la mort del català, editorial Pro, escrit per l'actual secretari de Política Lingüística de la Generalitat. Miquel Puello, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Moltes gràcies a vostès per, per atendre'm i que tinguin una bona jornada. Igualment, bon dia. Gràcies, bon dia.